Jasper Odată ca niciodată, era un rege al cărui regat era mare cât cuprindeai cu ochii și pe care îl iubea foarte mult. Regele avea o fică și voia ca ea să se mărite cu un bărbat înțelept și deștept care să devină într-o zi un rege bun pentru poporul său. Așa că a anunțat în regat și în toate regatele din jur că acela care dorește să se însoare cu prințesa trebuie să îndeplinească două condiții. Unu. Trebuie să aducă regelui o colecție din cele mai fine perle văzute vreodată. Și doi, trebuie să îndeplinească unele sarcini speciale pe care îi le va da regele. Curând, fii de nobili, prinți, fii de negustori au venit în număr foarte mare la palat. Majoritatea a adus o colecție de cele mai fine perle văzute vreodată. Dar niciunul dintre ei nu reușea să îndeplinească nici una dintre sarcinile date de rege. Toți au fost obligați să se întoarcă, fără ca măcar să o vadă pe prințesă. Curând, numărul potențialilor pețitori a scăzut, iar regele a început să-și facă griji. E o lume așa de largă și niciun pretendent bun pentru fica noastră? Toți sunt ori pretențioși, ori aiuriți, ori leneși. Ce se va întâmpla cu fica noastră și cu regatul când noi nu vom mai fi? Nicio grijă, draga mea! Trebuie să fie cineva în lumea asta suficient de inteligent ca să rezolve sarcinile pe care îi le dau. Se întâmpla că, lângă mare, în regatul lui, trăia un pescar cu cei doi fii ai lui, Paul și Jesper. Paul era cel mai mare, leneș și arogant, în timp ce Jesper era deștept, muncitor și bun. Paul, oh, trezește-te! Încă nu te-ai ridicat din pat? Și uite cum Jesper a prins deja plasele de pești și a pregătit barca. Tată, dacă crezi că sunt lene și inutil, de ce îmi cer să fac asta? Să o facă Jesper! În ziua aceea, pescarul a fost foarte norocos. În plasa lui a prins 20 de scoici și când le-a deschis, a descoperit spre marea lui surpriză. Că fiecare scoică conținea câte o perlă la fel de strălucitoare ca stelele nopții. Acestea erau cele mai frumoase perle din toată lumea. S-a dus acasă și le-a arătat perlele fiilor lui. 20 de perle sclipitoare ca stelele nopții! Tată, acum că avem perlele, de ce nu încercăm să mergem la palat să vedem dacă putem câștiga inima prințesei? Am să împart perlele egal între voi doi Și întâi Paul, apoi Jesper veți merge la palat Așa că Paul a pornit cu perlele lui a doua zi dimineață Mergea prin pădure, când deodată a auzit o voce Terra, vrei să ne ajut? Paul s-a uitat în jur și a văzut o mică furnică urcând pe mâna lui Alo, aici, pe brațul tău te poți ajuta, te rog? Gândați sincer încearcă să ne uzuri pe casa Trebuie să o apărăm Dar ne trebuie ajutor Altfel vom fi cuceriți Ajută-ne, te rog S-ar putea să-ți fim de folos într-o bună zi La ce să-i fie de folos o omului? Du-te de aici Am lucruri mai bune de făcut Decât să-mi pierd timpul certându-mă cu tine Și Paul s-a dus mai departe Puțin mai târziu a întâlnit o bătrânică Bună, tinere! Ce duci cu tine așa, cu grijă? Nu niște cenușă Vrei puțin? Cenușă? Serios? Fie! Dar niște pâine nu ai? Mi-este foarte foame Și oriunde te duci tu, acolo sigur vei lua prânzul și-a spus: Nu duc decât niște cenușă. Și acum pleacă. Am lucruri mai importante de făcut decât să stau la povești cu o bătrână băgăcioasă. Paul a ajuns la palat și a arătat perlele regelui și bijutierilor lui. Măria ta, n-am văzut perle mai strălucitoare niciodată. Da, arată extraordinar. Dar, ce-i asta? Ce se întâmplă? Perlele s-au transformat în cenușă! Ai adus perle false în fața regelui? Cum îndrăznești? Tinere, Sunt dezamăgit că un bărbat ca tine trăiește în regatul meu și respiră aerul. Acum pleacă de aici și să nu mai apari în fața mea niciodată. Pleacă, înainte să te arunc în temniță pe vecie. Paul a fugit de la palat cât de repede a putut A ajuns acasă și s-a trântit în pat Era clar pentru Pescar și pentru Jesper că Paul nu reușise Jesper, se pare că acum e rândul tău să încerci Așa că, a doua zi dimineață, Jesper a pornit spre palat Pe drum, cum mergea prin pădure, a auzit o voce ne poți ajuta, te rog! Cine e? Acu' e vocea pe care o aud? Uite de aici, pe brațul tău! Sunt regele furnicilor! gândați au venit să ne ia casa în care locuim de ani de zile și ne luptăm cu ei acum să o apărăm! Dar ieri am suferit atât de multe pierderi încât nu vom putea să-i învingem fără ajutor! Vrei să ne ajuți, te rog? Păi, nu e corect să iei casa cuiva? Sigur că vă ajut. Du-mă la regele gândacilor. O, oh, rege al gândacilor! După cum vezi, sunt mai mare decât tine și la fel este și forța mea. Cu o singură lovitură de cismă îți pot elimina jumătate din armata ta. Regele furnicilor este prietenul meu și ce îi faci lui și poporului lui este greșit. Așadar, vrei să-mi folosesc cizma? Sau le lași pe furnici în pace și nu le mai faci rău niciodată? Provit să lăsă furnicile în pace. Măriata, regele furnicilor, eu locuiesc în coliba de lângă mare. Dacă gândacii te mai deranjează vreodată, trimite pe cineva acasă la mine și am să vă protejez. Îți promit! Ăsta nu va fi licisă. Armată, retragere! Mulțumesc mult pentru ajutor! Nici o problemă! Până la urmă, nimeni nu ar trebui să aibă voie să se poarte nedrept cu alții. Ca semn al recunoștinței noastre pentru ajutorul tău, mare Jasper, îți dau cuvântul meu solemn că oricând vei avea nevoie de ajutorul meu, tot ce trebuie să face să strigi regele furnicilor. Și eu și ai mei vom apărea. Putem veni oriunde, de oriunde. Mulțumesc mult, Maria ta. Am să țin minte asta. Jasper a mers mai departe și mai târziu, a întâlnit cu bătrânica Bună, tinere! Bună ziua, doamnă! Ce zi frumoasă, nu-i așa? Ce duci cu tine acolo, așa cu grijă? Sunt perle pentru rege Mă duc la palat să îl întâlnesc și să încerc să-i câștig inima prințesei Să dai perlele regelui e ușor, dar să îndeplinești sarcinile va fi greu ai niște pâine la tine? Sunt cam flămândă, iar ție ți se va oferi o masă bogată la palat Sigur că da, orașul nu e departe, te rog, servește-te O zi bună! Ia asta! În schimbul generozității tale, ia fluierul ăsta! Poate nu pare prea mult acum, dar când vei sufla în el, orice îți dorești se va întoarce la tine! Asta e un cadou extraordinar! Mulțumesc, doamnă! Curând, Jesper a ajuns la palat și a prezentat regelui perlele. Bijutierii și curtenii erau încântați! Nu am mai văzut așa perle până acum! Cu fiecare clipă, sclipirea lor pare să crească, măriata Da, sunt minunate! De unde ai perlele, tinere? Tatăl meu a prins coicile în plasa de pescuit, sire Plasa de pescuit? Tatăl tău e pescar, deci? Oh, da, măriata, el e pescar Hrănește regatul cu peștele pe care îl prinde Tatăl meu muncește mult și eu sunt mândru de el. Într-adevăr, tinere! Tatăl tău face o muncă grozavă! Foarte bine! O te acum și mâine vor începe testele tale! Așa că, a doua zi, regele l-a chemat pe Jesper și l-a dus într-un hambar cu o grămadă uriașă de cereale amestecate. După cum vezi... Cinci tipuri de cereale au fost amestecate în grămada asta. Dacă le poți separa pe toate în cinci grămăjoare până apune soarele, vei trece mai departe la a doua sarcină mâine. Dar dacă doar un grăun e în grămada nepotrivită, tu vei pleca acasă. Cum dorești, Sire, am să fac tot ce pot. Așa că regele l-a încuiat pe Jesper în hambar pentru a nu putea primi niciun fel de ajutor și l-a lăsat singur să ducă la bun sfârșit imposibila sarcină. Jesper s-a străduit timp de vreo oră, dar și-a dat seama repede că sarcina asta va fi prea greu de îndeplinit în timpul pe care l-avea la dispoziție. Oh, ce mă fac acum? Fiecare grăunte e mai mic decât o furnică și trebuie să... Ia stai puțin... Furnicile... Regele furnicilor, a spus că pot să-l chem oricând am nevoie de ajutor Păi, acum e momentul Măria ta, regele furnicilor Aici sunt, prietene! Spune-mi ce putem face pentru tine Ai venit! Ți-am zis că o să venim de oriunde, oriunde Jesper i-a spus regelui furnicilor totul despre imposibila sarcină. De ce nu te duci tu într-un colț să te odihnești? Eu și poporul meu vom termina treaba într-o clipă! Așa că regele furnicilor și poporul său au terminat de ales grăunțele în cinci saci diferiți, în așa fel încât atunci când a venit regele la ora prevăzută, a fost surprins să vadă că Jesper nu doar a dus la bun sfârșit sarcina, dar a avut și timp să doarmă puțin Jasper, cum ai separat toate grăunțele? Te-ai descurcat foarte bine Dar mâine vei mai primi o sarcină A doua zi, regele l-a chemat pe Jasper pe o pajiște Jasper, i-am pus pe vânătorii mei să prindă 100 de iepuri doar pentru testul ăsta Va trebui să ai grijă de ei. Vor fi liber să mănânce pe pajiște toată ziua și seara, cu o oră înainte de apusul soarelui, va trebui să te întorci la palat cu absolut toți. Dacă lipsește doar unul dintre ei, înseamnă că n-ai trecut testul și vei pleca acasă. Am să fac tot ce pot, Mariața. Jasper știa că sarcina era Imposibilă. Cine putea controla o de iepuri care puteau fugi oriunde pe pajiște sau dincolo de pădure? Și de ce să se întoarcă la Jesper când au fost eliberați din cuștile regelui? De îndată ce au fost eliberați, iepurii au fugit în toate direcțiile și nici unul nu mai putea fi văzut. Jesper știa că nu are șanse de reușită. Când și-a pus mâna în buzunar, Așa cum obișnuia, și acolo a găsit fluierul pe care îl dăduse bătrâna din pădure. A suflat în el și toți iepurii s-au întors la el imediat. Deci când a sosit vremea să se întoarcă la palat, folosind fluierul, Jasper a reușit să se întoarcă cu toți cei 100 de iepuri. 100 de iepuri, sire? Nu pot să cred! Ești într-adevăr inteligent. Ai îndeplinit sarcini imposibile. Bravo! De fapt, Sire, nu am trecut testele de unul singur cu adevărat. Am avut ajutor. Cum e posibil așa ceva? Jasper i-a povestit regelui totul despre ajutorul primit de la regele furnicilor și de fluierul pe care l a dat bătrâna femeie din pădure. Vezi, am avut ajutor. Nu am îndeplinit sarcinile singur Păi, pentru mine, tu ai trecut testele, fiule Deci, căci ai primit ajutor doar în schimbul înțelepciunii și generozității tale Vei fi un bun conducător pentru regatul meu Dar prințesa vrea să se mărite cu mine, Sire? Da! Ești un om înțelept, bun și inteligent, Jasper Mă voi mărita cu tine și astfel, Jesper și prințesa s-au căsătorit cu mare fast și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.